Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-din. Amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitab Allah wa khayra al-hadi hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra o najbitnijosti stvari u islamu, a to je ono zbog čega su slati poslanici to je ono što je bio cilj stvaranja svega što postoji to je ono zbog, zbog čega su slate knjige poslanice to je ono zbog čega je džihad poveden zbog čega je sablja isukana zbog čega je krv prolivena a to je tevhid ulohijeta, odnosno izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadetima o strani njegovih robova. Zbog tevhida je ovog tevhida sa kojim se potvrđuje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini koji zaslužuje da mu se ibadet upućuje iz poljava, zbog tog tevhida je svijet podijeljen na, na mu'mine i na kjafire. Zbog tog tevhida je stvoren džennet i džehennem. Zbog njega će nastupit sudnji dan. I on je najbitnija stvar u islamu. Ko u ovome promaši, profula, Svojim, svojom nemarnjošću svojim gafletom iskrene povom po pitanju neka ne osim samog sebe ili onog koji je zaveo ga i odveo ga pogrešnom smjer. Nači ovaj tevhid je tevhid zbog koji će jedni Vječno biti u vatri, a drugi vječno biti u dženeckim užijicima. Ovo je ta najkrupnija stvar koju svaki musliman treba da zna. Da ga Allah subhanahu ta'ala stvorio da bi on ispoljavao Allahu dželešanuhu i badete, znači radio dijela sa kojima se približavanjem, poput dovi, poput zavjeta klanja kurbana uh, nade, straha oslonca na Laha Đelešanu uh, pokajanja i svi drugi vrsta ibadeta koje su spomenute u kitabu i u sunnetu vjerodosljenom uh, ova tema je tema uh, davatu da rusu znači to je stvar u koju su pozivali svi vjerovijesnici Naci sve i jedan vjerovjesnici koji su poslati, koji su poslati ljudima poslati su radi potvrđivanja ove stvari da ispoljavaju Allahu subhanahu wa taala ibadet da mu čine ibadet da njega samo obožavaju znači nisu vjerovjesnici slati da bi ljude ubjeđivali da postoji bog da postoji Allah jer uglavnom u fitri ljudi, po prirodi stvari većina ljudi vjeruje da postoji nešto. Neki kažu postoji Bog, neki kažu postoji neka snaga, neki postoji neki um, neki kažu ovo je lono, izražavajući za raznoraznim raznim riječima i terminima, ali kažu ima nešto što stoji iza ovoga. Osim znači, ona, ona, ona manja skupina ateista čistih ali je problem, spor između vjerovjesnika i poslanika i naroda kojima su biti, bili slati, bio je spor oko ovoga. Teuhida uluhvijeta. Kome ispoljavaš i da li uopšte ispoljavaš i badet? Oko toga se spori. I zato kaže Allah s.a. Uolah adbethna fi kulli ummetin rasula. Mi smo slali svakom ummetu poslanika an ya'budullaha wa yastanibutagut šta da radi da obožavaju, i i sve vidove ibadeta Allahu subhanahu wa i da se klone taguta a to je tagut je uh, upucivanje ibadeta svakom drugom mimo Allah džeshanu a da je ta osoba zadovolja ili ta, taj kome se uspoljava ibadet da bude zadovoljan sa time odnosno suodno definici kako je učenjac definišu ta, uh, značenje takvuta ima i više vrsta što nam nije cilj da govorimo o tome voma arsana min kabljeke ila min rasunin ila nuhi i lehi kaže nismo poslali prije tebe poslanika a da mu nismo objavili enahu la ilaha ilaha kaže da, da nema drugog Boga osim ila ene, osim mene fa' budun pa meni i bade čim te ispoljavajte. Znači, to je cilj i smisao našeg voda. To bi trebao biti cilj i smisao života svakog muslimana. Da nauči to od malena. Da ga njegova majka od same, same mladosti, čim počne da, da zaznaje stvari u životu 5. 6. 7. 8. godini, shodno od djeteta do djeteta, da mu ovu informaciju stavi u mozak. Da je on stvoren, da ga Allah je lašanu da bi njega obožavao da bi činio ibadet. I da mu to misija na dunjalku. I zato kažu učenjaci da je prvi vađib a uvalu vađib prvi vađib osobi koja postane punoljetna je ne kao što kažu Ešarije, Maturidije i drugi koji su odšle na veći dalalet od njih, a to je kaže prva stvar kaže nezar. Kaže to da razmišćaš, da gledaš, šta je oko tebe, kako je oko tebe to, što si ti, ko si ti, gdje si, otkud ti ovdje. Kod učenjaka, ehli sune val džema, nema razilaženje, da je prvi važiv osobi koja koja dove svijest o postojanju do njalku je šta? Da izgovori la ilahe illa i da radi po tome. To, znači, pa makar bila osoba i rođeno islam, roditelj ga odmah uči od malena da kaže la ilahe da izgovara u sklopu kuranskih ajeta, u sklopu hadisa la ilahe illa A ako primi islam, prva stvar što treba izgovori, to je šehadet. Znači, to je prvi i osnovni, i najbitniji važiv uh, osobi koja postane punoljetna od muslimana. A i prije punoljetnosti treba to da uči i da izučava. Osvanjajući se na riječ uzvišenu, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَى Znaj da nema drugog boga, nema drugog božanstva. مِمُوا اللَّهَ وَاسْتَابْفِرْ لِذَمْبِ Kao što došlo u suri Muhammed. Kaže, znaj da nema drugog božanstva osim Allaha u Astagufir Lidenbik i traži oprost za svoj grih. Znači, svaki poslanik i vjerovijesnik koji su slati uh, ljudima, narodima, umetima kojima su, kojima su poslani, pozivali su ovo o čemu mi večeras govorimo. Naši znači, imamo ajete, možemo te ajete pojedinačno nabrat, Za nuha, a.s.a.m za huda, za saliha, za šuajba, da su rekli iste riječi. Ja kao mi i ma ma'alekum min ilahin gajda. Kaže, o narode moj. obožavajte, ispoljavajte i badete Allahu, vi nemate drugog božanstva mimo njega. Također to je rečeno Ibrahimu, Kur'anu, Muhamedu, a.s. Hvala. Poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kaže u hadisu mu tefeku od nalih. Umir tu katilen nas. Naređenom je da se borim protiv ljudi. Hatta ješkado en la ilah ilah ilah Kaže, svjedok ne posvjedoči. Kaže, da, da nema drugog božanstva mimo Allaha, wa enne Muhamada Rasulullah i da Allahu poslanik. Znači, ovo je cilj našeg postanja na Dunjaluku. Mi to svi znamo, mi to slušamo, mi to čujemo. Neko će pa dobro, nisam ništa novo došao, mi to znamo. To svako dijete je luči i čita. Jedno je čuti informaciju, a drugo je razumijeti iz provestnu praksu. Spor nastaje onda kada imamo među muslimanima, u muslimanskom umetu, takvo stanje da se ova najbitnija stvar zbog koje su, su slati vjerovijesnici poslanici da je ona doživjela svoju suprotnost. Na koji način? Na način da umjesto da muslimani ispolja, ispoljavaju najviši, najviši vid menoteizma odnosno ispoljavanje ibadeta u počinju ibadeta među muslimanima se poremećaj napravio već od, od, još odavnina od da su upočeli da uzimaju posrednike Kakve posrednike? Pa oni preko koji čini šefaja do Lašana, posrednike preko koji traže da oni se zauzme kod Lašanu, da se približava Lašanu preko dobrih evlija i tako dalje, odnosno preko kaborova. I onda se to predstavlja da je to u stvari islam. Turbeta, kaborovi, ono što se radi oko njih, da je to u stvari islam, da je to udovih bio, da je to hiljada godina prisutno kod nas. Kako može neko dušeće da to nije u redu? I uopšte kaže, nema kolizije to sa islamom, to što se rade oko kaburova i što se obraća i umrlima. I što prije kada su ljudi išli na hađ u svojim putopisima, ako ste pratili, ako ste čitali i vidjeli, analizirajte. Kada idu na hađ pa krenu odavde iz Bosne i naše hađije pa onda spominju turbeta koje su našli u Turskoj, u Osmanskom carstvu. Ova je vlija, ona jevlija, ovaj je šehid, ona je šehid. Pa onda tamo do Sirije. Pa onda u Palestini, kod Kudsa, Pa onda tamo, je Medina, Meka. Dok niz došla na ono irogateve Havije, postrušljali ni kaburove. Čak su imali kabur odjebu od, od taliba, jel. Kumru na širku. I oko njega su dolazli i rade ono što radi. I opise, znači vidimo u tim opisima, u tim putopisima, koliko je, koliko je se izopačio islamski umet bio. Znači da je poslala vjera maternoj to, od kabura do kabura. Da evlije do evlije. Traži ovo, traži ovo, od onog, ovo od, onog, od onog. Spoštovanje. Do tijem mjeri je kad se odlazi od kabura natraške se ide. Kod ovih velikih evlija. Možda to nekom izgleda nerealno. Ko nije vidio, ko nije hodao, išao po Islano sveti. Dan, danas imate i u Afganistanu, imate u Egiptu, imate u Indiji, imate kaburove, turbeta koji su zaštićeni od strane islamske institucija na kojim se naravno ubira i određene pare, to na stranu, zaštićeni, ne smije niko pipnuti, dirnuti, da bi se radile određene stvari koje se radi, koje su uvriježene u metu. Ako pa što neko reći, pa dobro, šta je tu sporno? Sporno je baš ovo. Sporno je ovo, zbog ovog čemu mi već govorimo. A to je da znači Allah subhano tala nije slao poslanike niti Muhameda salallahu alaih 7 da bi potvrdio rububijet kod ljudi, da vjeruju da postoji gospodar, tvorac i stvoritelj nego ga je poslao kao i prijetudne vjerovjesnike da potvrde tevhid ulohijeta i zbog to su objavljene sve objave, sve knjige a taj tevhid narodno ulohijeta sadrži i rububijet Šta znači Teuhid ilahijeta ili uluhijeta, kako učenjaci različito nazivili, Teuhid i Badeta i ima i drugi naziva? Znači, spomeni ćemo posljedinčalnu definiciju tu, to znači da ljudi prekinu sa posredovanjem preko nekoga u obraćanju Allahu Đelešanuha znači i, e, znači, e, i muhammed s.a.v. i islam je došao da prekinje tu praksu što se zove u širk što su radili mušici od araba naravno opšte poznata stvar nama da su mušici od araba da su oni znali za Allaha i priznavali da je Allah postoji i da je on tvorac i stvoritelj ovo je vrlo bitna stvar On se posto pita, pa dobro, šta se onda sporili, jel? Ako su mušici koji zbili u Mek, znali za Allaha i Allahom se klejili, kad se kleje tu, znali za Allahom, šta se sporili, šta je bio spor njihov sa, sa Muhammedom, sallallahu alayhi wa sallam i ashabima. Kao što kaže Allah, sallam ta' Allah. Znači on su priznavali, mušici su priznavali, da Allah šanu tvorac, stvoritelj nebesa i zemlji. Wa in sa'elte u meni halaka samavati u l'ard, la yakulunna Allah. Kaže, ako ih pitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će reći, znači, nemaj dileme oko toga, da je to Allah, Željšanu, stvorio sve. Međutim, šta je problem? Problem je da su oni imali uvjerenje da kipove koje su imali, da oni znači oni nisu, imali su kipove naravno, je poznata stvar, vi znate da je poslanik sa Lansela kada ušao u kabu da bilo 360 kipova koji su, su strušeni i nisu sačuvani za ovi ovaj, ovaj, ovaj historijski, ovaj UNESCO i ostalo znači, porušeni su bili su ti kipovi mušici nisu smatrali da su kipovi stvorili zemlje, zemlje, zemlju i nebesa da su oni stvoriti nisu smatrali, znači nisu, nisu mušici bili baš toliko glupi da su, da su takva uvjerenja imali, nego šta je bilo pojinta, odkod ima kipovi kipovi su došli kao vid znači kao vid posredovanja između Allaha i njih po principu onom klasičnom kod ljudi imamo imamo građane podanike imamo vladare i ministre I ne možeš ti sad do vladara, do kralja, do cara, do očka, ti hoći kako hoćiš, nego imaš ljude koji su bliski njom pa preko njih djeluješ. Ne možeš svoju potrebu ostvarivati direktno kod njeg, nego nađeš neku uvezuš telu i postreduješ da bi ostvario svoj cilj. E tako i oni imaju te, te postrednike kojima su činili određene ibadete, a da oni postreduje za njih kod Allah, Želešanu. I tu je širk. E tu je problem. Znači, imali su istu praksu Arapi, kao što su imali praksu prije Islama i Indijici, i Turci, i Berberi, i drugi narodi. U širku kojih su radili. Klasičan primjer je toga ono što se desilo kod Nuhovog naroda, koji je bio u početku na Tevhidu, a onda, znači, na bili su među njima dobri ljudi u nuhov narodu Pa kada su oni umrli kako to opisuje Abdullah ibn Abbas u u u, u Buhari u vjerodostojnom hadisu da ono što došlo kuransko ajet suri nuh wa qalu la tatherunni alihatakum i kažu nemojte nikako ostavljati vaša božanstva la tatherunna wadan wala subhan wala yaqutha wa yaqu wa nasra nemojte ostavljati nikako vaša božanstva, ne ostavljajte ni Uedan, ni, ni Suvani, Jegutu, ni Jukana, ko su ova imena, šta su ovi ljudi? U stvari imena Kipova. Ja sam dobro rečio ovi ljudi. Riječ je stvari o imenima ljudi, dobrih ljudi iz nuhovog naroda. Kada su oni umrli, kaže Abdullah i Naba, sredjela Huanhuma, dolazili bi ljudi njima na kaborove. Akefo alako bori. Boreli bi kod, kod, kod kakoburova, jer dobrih ljudi. A onda su jel, došli na ideju, naravno šeitajem i šapno, da napravi kipove za njih. Jednom različku kaže slike, od drugim kipove. I napravili nima kipove. I onda su te kipove uzeli da mjestima gdje su oni sjedli, na svojim međusima, da ima kipove kod sebe. Kad je prošla ta generacija koja je znala što je to napravila, te ekipove, da samo personifikacija dobri ljudi, da i ti dobri ljudi posjećaju na dobra djela i tome slično. Došla je generacija poslije njih koja je počela da obožava te ekipove i da je daje značaj i da se njima obraća i da od njih traži, da, da, da udovljava svojim potrebama preko njih. I tako je nastao širk. A pojenta je ovdje, znači, da su ti kipovi, u stvari, bili personifikacija dobrih ljudi. I to, znači, ti kipovi su zatečeni čak od Arapa kada je, kada je, kada je došao poslanik sa Islama. A bilježi muslim u svome sahihu od je radijalahu anhu. Da je on rekao da je Alije radijalahu anhu rekao ravi koji prenosi ovom ovaj hadis Ebul hijjađu esadiju. Kaže, Ela ab'athek Ala ma ba'atani Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, hoćeš da te pošaljem na zadatak na koji mene poslao Allahu posanik sallallahu alayhi wa sallam. Emerani Ela ad'a'a qabran mušrifan ila se Naredio mi je da ne ostavim uh, uzvišen kabur, Mezar, a da ga ne poravnam sa zemljom. Uala tim thalen illa ta mesto. Niti kaže keep, a da ga ne poravnaš sa zemljom, da ga ne uništiš. Adi izbijaš muslim u svojom sahiju. Ovo govori o propisu kabiruova, gradnje na kaborojima, turbetima i tome slično što imamo što je suvriježilo muslima, skumjetu, kao da je to normalna stvar, kao da je to sasvim u redu. Odaiše radi Allahu, anha se prenosi, pre, pre, prenosi Buhari muslim svoja dva sahiha, da je postanik s.a.v. rekao u svojoj smrtnoj bolesti, prije smrti. La'an Allahu li jehudevan nasara. Allah želšanu je, je prokleo, ili neka Allah želšanu proklune židove i kršćane. I tehad u kuburem bijahim mesajte uzeli su, kaže, kaburove svojih vjerovjesnika za mesđide. Napravili su od kaburva svojih vjerovjesnika mesđide. Kaže Aisha, radijalahu radi anha, fe leu la zake le ubrize kabruhu gajru ennehu hušije en jetahide mesđida. Da nije toga, kaže, bio bi označen i kabur njegov čiji poslanika sallallahu aleyhim veselem označnost mi su napravljeno bi i na njemu i oko njega kaže osim kaže što je postojala bojazan da se od njeg ne napravi meščit što znači meščit da dođe ljudi oko toga klanjaju da čine i baadete ono što se radi u meščitu Naravno, da ne pokričemo sad temu, otkud to sada je uh, uh, kabor poslanika sa lalavom, unutar mešćida i jest unutar mešćida. Kako se to desilo u istorici, je to u redu? Nije u redu, to je tema za sebe. <kluh> Pojenta je ovdje. Pojenta je ovdje, uh, znači, da su ovi mušici, spomenuti iz novog naroda, od Arapa i drugih naroda, da su oni bili uvjereni da postoji Uh, uh, jedan tvorac, stvoritelj svega što, po, što je stvoreno. Ali su imali takozvane vuseta i Shufaa. Imali su posrednike i šefađije između njih i Allah Želšana. A to je širk. Izbog toga je došao Islam. Da se bori i proti toga. Da pojasim ljudima da je to ono što će im biti razlog ulazka u džehenem. Uoladine <gled> tehadu mindunihi awliya. Ma nabuduhum illa li yukarribuna illa lahi zulfa. Kaže, oni koji su uzijeli mimo Allaha Đelešanuhu evlije. I govorili, ma nabuduhum, mi ne obožavamo osim, zašto? Znači, priznaj, kad mi njih ne obožavamo, znači, obožavamo, znači ispoljavamo njima i badete kipojma mimo Allaha Đelešanuhu ili božanstvima mimo Allah dželašanu kaže nečinimo to za osim liqari buna illahi da bi na što što više je približilo Allahu dželašanu a to je isto ono što imamo unutar našeg umeta ovo je ta bolja i zato Znači, zato treba učiti teuhid, ispravnu akidu, izučavati, imati volje i želje da se sjedne, da se nažuljaju koljena, da se prijeđu ove osnovne stvari. Ovo je najbitnija stvar u islamu. Ovdje, ako fulneš, znači, ti vam radi, badi tako ko hoćeš, a unutar tih badite čini širk. Znači, možete zamisliti koja je to tragedija onda. Čovjeka koji se pati, znoji i radi, odbog voli ovu vjeru i svetu a onda unutar toga radi ono zbog čega je ova vjera i, i, i došla a to je znači Islam je prvenstveno označio kao najgoru najopasniju stvar širk a kufur je unutar, unutar toga kao dođe sporedna jedan ogranak znači da podvučemo. Prošli put smo govorili o Teohidu Rububijeta. A Teohid Rububijeta je ono što uglavnom većina ljudi prihvata. To je da da je Allah Želešanu tvorac i stvoritelj svega. Trošiti vremena i truda na tome, puno, da ljudi objeđuješ da postoji Allah Želešanu, je greška. I u davi, i u pozivanju, i ostalo. Prava dava ona na koju se nisu odazvali mušici neke, je to da ih pozoveš u la ilah ilala, a to je da nema drugog božanstva koje zaslužuje da mu se opučuje i badet mimo Allaha Đelešanu nemojte da vas buni jer to došlo je u nekoliko hadisa vjerodosti u muslima i drugim zvirkama da je, je poslanik salam sada rekao men kale la ilah ilala dehala džene ko kaže lajla hilala uče u dženet onda u drugim rivatima dodato sitkan min kalbi himu sekenen biha kalbohu i tako dalje iskreno src, srca sa uvjerenjem i tako dalje ti dodaci pa se ljudi sirota obraduju i kažu znači to je problem samo reći lajla hilala pa kažu lajla hilala i nastave živitko što žilu i prije kao džahilijal i misli da da je to dovoljno da ga uvede u dženet Da je tako, da se tako e, poučava, izučava i, i postaje musliman, pa onda ne bilo problem mušicima u Meki. Šta je falilo mušicima u meke kada je njima poslanik sa lalavom zemlom u nekoliko prilika, navrata i non stopi poziva da je resite lajla hilala. Spasite se i na Dunjalku i na Hirtu. Šta je njima falo reći lajla hilala i otu, tu je to, je zato što su mušnici znali šta znači laj la hilala. La la. A današnji, kao, kao što kaže Ših Albanijal, današnji muslimani, velika većina njih, izgovaraju laj la hilala la la i misle da su muslimani, dobri, pravi muslimani, a ne znaju značenje laj la hilala. La. On je tu napisao, jednu, jednu knjišću napisao, e, teuhide jadovatel islam. Pozivajte u teuhid o daje islama, misionar islama. Šta je ti u time reći? Hoće da kaže da danas ima muslimane koji izgovaraju lajla hilala, a živi džahelijski život. Ne razumije to što znači. A mušici meke su znali što znači lajla i nisupjeli izgovori. Zašto nisupjeli izgovori? Nije to samo stvar reći lajla hilala. Izgovoriti lajla hilala znači promijeniti svoj život. To tamo. Uzjeti Allaha Đalešanu za gospodara, njegovog poslanika s.a.v. kao ono koji ti pojašnjava kako ćeš i kome i na koji način ispoljavati bade znači promijen svoj život znači u osnovi onaj koji prihvati se vjeri prihvati se vjeri, izgovori laj lahile la ili vrati se vjeri a ne izmijeni svoj živi u džehilijetu i promijeni svoj život značajno znači to njegovo uzimanje vjeri vraćanje vjeri je slabo tamko ili nikakvo izgovorit la ilah ilala prihvatit i razumjet pravo značenje tevhida znači promijen svoj život u, u, u, nači, u osnovi ga je zmijent kriterije je zmijent. i o tome govorim znači to je suština onog za, zašto mušnici nisi izgovara la ilah ilala da je to bilo samo da se izgovori tema tome, je kako se razumjeti ove hadisi, kako la, ko kaže la ilah ila učer i tako dalje, to je tema za sebe obrađuje se na drugim mjestima i drugim knjigama Uh, pojenta je ovdje da je naglazimo znači oko, oko toga se večerašnje predavanje vrti znači da u stvari uh, uh, uh, tevhid ulohijeta je u stvari tevhid dva kako dva šehadeta znači uh, ono kada čovjek ulazi u Istan more zgovor dva vi to znate osoba koja se rodi u islamu, ona se potvrđuje kao musliman. U sklopu izučavanja, učenja, klanjanja, ona svakako izgovara šehadet. Ona ne mora znači, ulaziti u islam kao što ulazi onaj originalni kjafir, koji nije rođen kao musliman. Teuhid u lohijeta je znači teuhid koji treba izučavati i učiti. I on se izučava u knjigama. Najbolje, najbolje tekstove o toj temi je napisao uh, uh, uh, učenjak, reformator, uh, uh, osoba kada je preporodila ovaj umet u zadnjih dvijestotine godina. Iako ga mnogi mrze i svašta negativno pričaju o njemu, a to je Muhammed ibn Abdel-Vehad. U svojih nekoliko kratkih akidetskih metnova, odnosno akidetskih uh, tekstova, on je uh, napravio rezime rezimi najbitnih suštinskih stvari koji muslimani ako ih ne promijene na izmene i ne vrate se u osnovu znači će se desiti ono što se desilo u zadnjih nekoliko stoljeća a to što su znači unesene stvari napravila veli velika devijacija po pitanju poimanja osnovnih stvari u islamu do te mjere da je uh, Muhammedun dulahb znači bio prinuđe da napiše knjigu koja se zove tri načela, tri temelja kako prevodi. I u njoj pojašnjavao neke osnovne stvari, one mektebske. A one su suština, jako bitne. Naša djesa treba tučiti na pamet. Od toga treba krenuti u razumijevanju po Islama. Također, nakon toga, također akidijsku kratku knjigu, četiri pravila Deset dijela koja izvode iz vjeri poništavaju, poništavaju islam uh, kojim, sa kojima nije cilj da se neko uči da tekviri ljude nego da se zna kako čega da se kloni da ne izađe, da naruši svoj teuhid a onda pošto se te šubhe. koje je šube? Pa ili kako može šred za čovjeka koji klanja posti, uh, obavlja hač, daje i zekad to on može činiti širk ili kufr da izađe islama I imali su mnoštvo tih šubi. Samo zato što ode oko kabura, nešto tamo traži, ima određenih e, tih stvari o kojima mi govorimo, kojim, čime se narušava teuhid. Pa su nasale te šube. I naravno, njegovo pojašnjavanje prozvano ružnim imenom, pogrdnim, i kogo se poziva kad poziva čisti teuhid, na na sunet, odma oznali imenom. Islamski puritanac, Ra, a, reformator, odnosno redukcionista, koji reduciru vjeru, kaže, samo na Kurana Quran, na hadise, jel? A, historija, jel, ponati stvari, šir, širine, ljepote, šarenlo, koje se desu kroz islama, on, to samo sve, sve, sve, na Kurana na sinat. A, gdje je tradicija ovog naroda, onog naroda, ovi običaj, oni običaj? I e, napisao knjigu Otklanjanje šubhi, kešfu u kojima je odgovarano na tih preko deset šubhi ima, po pitanju toga šubhi u smislu je li to širk, nije širk, kako može to, ta stvar narušiti čovjekovu vjeru i tome slično. A onda kapitalno dijelo je napisao knjigu Teohida, Kitabu Teohid, koja je uglavnom sadrži koranske ajete i hadise. Ili govor učenjaka. Ove stvari bi svaki musliman trebao da sluša, da pređe na predavanjima dersom. Jer ako to ne uradi, i ako ne bude imao srpljivost i volje, ili da isčita, ili da, da presiča predavanja, znači, dolaše s vremena na vrijeme, kako pogotovo ova iskušenja, fitne koje se dešavaju unutar muslimana, dolaše u situaciju da će da će ona, kretati lijevo ili desno. Sad malo zagrije se, sad malo popusti, sad ovako, sad onako kako mu ko dođe, ako ovaj malo žešći ljepši je priča, hajmo za njim, dođe ovaj drugi jači i on je priča, hajmo za njim i tako, jel, ko ovca tamo ovamo ko lisica, lijevo desno zato što temelje nije sa vladu. i vrlo je bitno da svaki musliman i musliman znači atideske stvari da stvari da nauči i da ima strpljivosti na tome i greška je, najveća je greška je, tragedija kada neko od nas pomislima kaže daj, vaš, kakav akida, kakav tevhid man to poslušaš jedno predavanje jasno, la laj, laj, laj, la, tumačenje ovo je uvjeti i sve, la malik, ideš dalje bolan. Kaže, ljudi, odošli ovaj, na mjesec, odošli u svemi sateliti, elektroni, čipove, ono, vi samo tevhid, širk, sekte ovo, ono. Nije problem, samo ti ganja satelite a ne, svaraš, ne svariš ovo, onda naši u osnovi svoje vjeri Profulaž. I onda ti postane novotarija sunet. I onda ti postane ono što islam zabranjuje, sasvim normalna stvar. Kaže, to je novo, savremeno tumačenje šarijetskih tekstova. Savremeno tumačenje tekstu, nači, u, kont, u, u, u suprotnom smjeru. A, š, a, a, uglavnom, opasnost ovde dolazi kod svakog od nas. Što slabije bude a, potkovan Akideskim, uh, uh, akideskim knjigama uh, da ih uzme od ljudi koji su učili od učenjaka čisti pravi teuhid uh, znači doče, uh, uvijek će biti podložan uvijek će biti podložan da, da, znači, da mu se ubaci šubhe određeni da skrene tamo ili ovano da izvitoperi da, da mu se ubaci određene stvari uglada koji se neće moći izliješiti godnama Jer nije uzimao sa čistog izvora na ispravan način. Ovdje govorim jedna i druga krajnost. I ona krajnost koja je odvara u pretjerivanju tekfiru i ona krajnost kada bježi u tekfira pode u drugu stranu. Znači jedna i druga uvijek u islamu su krajnost sporne. Kao što, što se prenosi od Ulaj i Bnomera da, da je rekao svoje djeci. Ovo djeco kaži Uh, slijedite li dobra je stvar ona kaže koja je Beinese i Eteid između dviloši koje je dviloši? i Frad i Tefrid u svakoj stvari znači imate svakom širijeskom skorom propstvu imate svakom nekoj, nekom detalji imate pretjerivanje i ona druga krajnost šta? umanjivanje popustljivost a ispravnost jedina onako kako došlo širijeskim tekstovima I uvijek se toga muslima treba paziti. Niti je ispravno pretjerivati, znači pretjerivati dodavati nešto o sebi, što nije islam. Niti je ispravno da uzmeš ono koliko od štima, pa, a ono ostalo, jel, ovaj, ostaviš. Šehek Salif Avzan u, u ovom pogledu, kada govori o, o tevhidu u Lohijeta, on je tu se vratio na dva, nakon ovog uvoda koji smo neke stvari spomenuli, vratio se na značenje, na poimanje dva šehadeta. Jer su oni osnova ovog tevhida. Pa je spomenuo, znači počeo od lajla hilala. Znači svaki muslima bi morao da znači šta znači lajla hilala. Znači šta znači lajla hilala? Znači nema božanstva osim Allaha. Znači nema božanstva osim Allaha da je u ovoj riječi, znači ono što svako od nas potvrđuje i zbog čega živi i što će biti najbitnija stvar kada dođe na Ahiret. La ilahe, nema božanstva, znači negacija, znači negacija bilo kojeg božanstva mimo Allaha Đelešanuhu da mu se upućuje i badet, ilalah, potvrđivanje znači imam negaciju, la ilaha, nema božanstva koje zasluže da mu se upuće ibadet a onda potvrda, ilalah, osim Allaha, potvrđivanje da samo Allah zaslužuje da mu se čini ibadet ovo je pravo otomačenje la ilaha ilaha, znači imamo negaciju imam potvrđivanje, negacija da bilo koje božanstvo drugo zaslužuje da bude obožavano da mu se upuće ibadet ilalah, i potvrđivanje da to samo Allah Đelšanu zaslužuje to znači la ilaha ilaha Spomenujemo ovdje i pogrešno tumačenje razumijevanja la ilahe illallah. Vrlo su bitno. Odraširenih ti pogrešni tumačenje la ilahe illallah je ono na čemu su sledbenici wahdutul wud'a i njima sličnih. Kod njih znači la la ilaha kage nema ma'buda. Nema božanstva među nema božanstva koje postoji illallah. Osim Allaha. Znači, već po dobro, šta je sporno? Puno je sporno. Oni, hoće, oni sa ovim kažu, znači, nema ništa što postoji osim Allaha. Sve što postoji je Allah. Tak i da postoji među nama. Među, unutar u Islam, u muslimanskog umeta. Vahdatilo vođud. I oni tumače tako, lajla hilala. Naci da sve što postoji da je to ono udo bila Bog. I kad obožavaš bilo šta drugo od bilo čega što postoji, kaže ti obožavaš Dio Allah džalalul šan, nis profulu. Kamen, uzo drvo, uzo i obožavao go počivomu, Evliju i Novogilonog, nis profulu. Ako neko misli da je to čudno, može neko takov vjer, ovaj, mogu vam pokazati, reći koje knjige, gdje na kojim mjestima koji ljudi u to pozivaju je prisutno među muslimanima. Za moto havasu neka kakav je tasavuf i to slično. Između se oni razišli sledite tasavufa je. Jedni kažu da odbacuju taj dio, drže se čistog pravog tasavufa zasnovanog na Kur'anu i a drugi drugi kažu da je to ta jest i jes ta širina i ljepota a, islama. A u stvari je misticizma koji je preuzeti e, kombinacija i drugih kultura, od i vjera. Drugo pogrešno tumačenje, koje kaže la ha aleka ila la. Nema tvorca, stvoritelja osima la. Tumači la ila la da il, znači u stvari nema tvorca osima lađelešanu. Naravno, i to je pogrešno. Zašto? Zato što s time samo potvrđuje rububije. Samo se potvrđuje da je lašanog gospodari tvora svega što postoji. Nema uopšte da se govori u ibadetu. A ovo tumačenje je svojstveno određenih sektama. oni je ovako tumačio la ila il, ila da to znači nema tvorca, stvoritelja osim Alađešan. Pa onda u svojim knjigama, u svojim knjigama oni ka pričaju o tevhidu znači glavna priča o tevhidu o tome da, da potvrde da ubijede muslimane da postoji Allah i da on tvorat svega. I pišu o tome i dok, dokazi i oni, i stotine nekih dokaza i, i kuranski ajeti i hadisi, i razumski dokaz i tako dalje. Tačno je da je Allah tvorac. Ali la ilah ilala to ne znači. I nije značenje la ilala nema tvorca, stvoritelja osim Allah. A onda dolazi treći, pa kažu uh, uzimaju uh, doslovno, uh, doslovno značenje la ilala. Kaže, nema Boga osim Allah nešto slično o ovom. Pa onda u, u, u pojimanju Boga, u pojimanju Boga uzima i to, jel, kako ko korazumljiva Boga. Što je također potpuno o, pogrešeno. Zašto? Zato što nije to tačno. Nije tačno. U stvarnosti postoje ražna božanstva mimo Allaha Žiljšanu. Ljudi obožavaju svašta. Ljudi obožavaju sunce, mjesec, kravu, ženski polni organ, e, iblisa, šeitana, Sotono obožavaj svašta. Ljude obožavaju evlije, šahide u kabrojma. Ljudi neki obožavaju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, neki obožavaju Alija radijallahu an. To svarno se postoji. I spominjao se prošli put da su Arapi činili ibadet prema kome? Prema melecima. I smatrio da su meneci kćerke djeca od Allaha Đelešanu. Benad, kao što došlo u kuranskoj majtu. I onda, znači, kad se kaže nema Boga osim Allaha i kad se na, tome zastane ne pojasni šta to znači, to je laž, to je čista laž. Postoje ražna božanstva kod ljudi. Znači, pravo značenje, ili la, nije nema Boga osim Allaha, nego nema Boga koji zaslužuje da mu se ispoljava ibadat. La ilaha bihak. Nema božanstva koje zaslužuje da mu se ispoljava ibadet osim Allaha. Znaci ima razni bogova. Ali jedino koji zaslužuje da mu se ispoljava i čini ibadet je Allah dželle šanu. Je ovo konec konta? Znaci zamislimos Semana koji 10 15, 20, 30 godina živi kao Osman, a u kod ne zna šta znači la ilaha Kod njega nema boga osim Allaha, tu nema je to ovaj pusti bog nema drugog svog boga to koga božava šta radiš kako živiš to je sad je li, zavisi, to je stvar mišljenje jel to je svaš kako, je kako si kako se djese naučio od zemlje do zemlje i od strukture civilizacije tradicije toga dalje i napravio tako filozofiju a po tom pitanju islamski učenjaci su jako žestoki ovoj temi tevida jako su žestoki narod je stoksu prema novatarima koji su koji su napravili devijacije po ovom pitanju nemici sad da govorim koji su, koji su novotari, kakve su devijacije napravili, gdje su skrenili, to je široka tema. Četvrta, a ima i dosta ti devijacije o poimanju laj laj, laj. Četvrto poimanje kaže la hakimijete ili la hakime ili la. Nema suda, suca ili suda ili presude ili vlasti osim kod Allah. Tome glavnom naginju, tom tumačenju, naginju u savremenom životu, kod muslimana, naginju oni koji preteriju tekfiru. Oni, takozvani politički islam. Ko njih glavna stvar, samo za vlada se bori. Vlada se ne može uzeti osim s puškom i džihadom. I to je njihov islam. Aže, ovo ostalo tamo, jel, ovo što priča i šeho, lako oni kada pričaju proti kaburuva, pričaju proti vladara, i onda od tog napravi Hamas kod ljudi, kod omladine, i onda se upecaju na to, pogotovo oni koji nemaju znanja, u prvom momentu kada ga upecam u srce na, to, na taj fazon da je problemu, znači iz strani šarijeta, ko vlade, po čemu se sudi. I, i to znači la ila ila, la. La ila znači la hakim i ete, la hakim i lala. Nema sudca i nema presude i nema suda osim od Allaha. I onda od napravi da je to samo teuhid i da se čitava koncentracija čovjeka, znoj, trud, koncentručuje na to I kod to drugačije, kod ko tako ne pojma stvar, lajla ilala, da on nije razumio teuhid i ovoj onoj. I onda kad, kad sa te strane uh, skrene, to nastane veliki belaj. Uh, ovo je tačno. Tačno je to da nema sude presude osim od Allaha, odnosno da se šarijasko zakonodavstvo priznaje Da se da zakonodavstvo na zemlji, šta je halal, šta je haram, uzima samo da laž je šanu. To je tačno. Međutim, nije to tevhid. To je dio tevhida. Znači, to je jedan ogranak tevhida. Kad se on učini taj ogranak, da je on srđ tevhida, onda u praksi nastane bela. Znači, da se, da se, da se, da se troši toliko truda i znoja i da se napravi da islam samo to koga ćeš skinuti vlast i dovesti na vlast, I da islamu stvari, najbitnija stvar u islamu ko vlada i ko je na vlasti. I da se zato trebaš boriti, a to šta ljudi vjeruju, kako vjeruju, vjeruju lažan, kako vjeruju, na koji način, kao to je sporedna stvar, to nebitno. Čak do te mjere se zabavi ovim da ne ima vremena da klanja kiamu, lelni da uči Kur'an, da završi sufarun i ovo ni ono, što jer se on bori za ovaj, a, za bori jel Za to da se uspostavi Allahov sud na zemlji, lahova presuda, vlast i tako dalje. Krukna riječ, lijepe riječi. Međutim, one su obična farsa i pogrešno poimanje ove teme. I ovo su učenjaci govorili. I ovaj, ovo je mreža na koju se pecaju omladina. Željna, truda, rada i da nešto uradi. Za umet je li nešto nije u rijedu? Ne ide ovako a da bi nek čiraj po pa dobro po pa il to u redu ni u redu naravno da je to pogrešno do ta stvar vratimo se na da život poslanika sallallahu da je bilo problem vlasti poslanik sallallahu alejhi ve sellem odma bi ušao u vlast u Meki, kod sa mušicima napravio sa njima zajednički klas ilbio svoju preko noći pre bi državni udarbi napravio ovo ono. ne nego je 13 godina u mekanskom periodu pozivao u tevhid, pojašnjavao akid, pozivao obične ljude, oci romašni, bosonoki, ovakvi junaki, vrlo malo se onih bogati i na položajme odazivalo. I o tom govori koranski ajati, da ga slijede samo siromašni i fukara, najmizerniji ljudi, najgori slojevi. Ali poslanik, sallallahu a.s.w. je odgajao na no te koji prijašnji poslanici. Odnosno, Uh, lju, uh, suština života i cilj našeg stvaranje da obožavamo Allah i Želešanu da činimo ibadah u sklopu toga i to da da se uspostavi da bude muslimanska, islamska vlada, to u sklopu toga ko je to obojeza, kad je obojeza da to radi to je sa priča za sebe a ne da se svakom muslimanom, svakom pojedincu naturi ta stvar da samo o tome razmišlja i da mu to bude suština i da, da ga to zabavi od njegovih svakodnevnih životnih aktivnosti od ibadeta, od obršistva prema roditeljima, od sadake, od ovog donog do koji mnogi smatre mizerni stvarima u odnosu na tu stvar da samo razmišlja kako umjeti pomoći sa tim uspostavljanjem države i šarijata hakimijeta, ovog ili onog čak borata i ovim terminom hakimije, taj termin se borata si sa njim. A ovo je također jedna devijacija. Ovo sam svjesno namenjeno jer to je jedna devijacija unutar poimanja la ilah ilala. Nakon ovog šeikhs Alife, je govorio o o tome koji su ruknovi šehadeta, la ilah ilala i šehadeta da je Muhammed Allahov poslanik pa je spomenuo da je od da, da tumačenje znači unutar izgovaranja šehadeta. Sad smo rekli šta znači laj laj laj la ilahe illallah Ukratko. Narodno o naravno, tome treba držati znači nekoliko dešova treba držati samo o tumači što znači laj laj laj laj laj la ilahe Ispravno tumačenju i onom i onim pogrešnim devijacijama. Šta znači ovaj drugi dio šehadete, ovaj drugi šehadet da da da je Muhammed Allahov poslanik, znači skraćeno rečeno. To je priznanje unut, sa unutrašnjašću i sa vanjskim dijelom tvoga tijela, da je Muhammed s.a.v. Allahov rob i njegov poslanik. I da je poslan svim ljudima. A ono što obavezuje priznavanje ovog je to da mu budeš pokoran onom što naredio. Da ostaviš, da se kloniš onog što je zabranio i na što upozorio, ukorio. Da da povjeruješ, prihvatiš ono o čemu je obavijestio i o stvarima gajba i o stvarima prošlosti. Gajba, gajba što će biti sedest u budućnost i o prošlosti. I da ne obožavaš Allaha Đelešanu, osim kako nam je on, poslanik sallalama, se pojasnio u svome sunnetu. Jer je sunnet pojašnjenje onoga što je uopćeni princip koji su došli u Kuran. Znači, tu bi rezimije toga bilo. Nakon toga, Šeji Salif Elzani govorio o šartovima dva hadeta. Pa imamo šartove la i la hilala. Možda ovo nekom naporno, zamorno. A vjerujte, braće, ovo treba znati. Ovo treba izučavati. Jer na ovom je izgrađena naša vjera. Na ovom je izgrađena ispravna akida. Ovo ako se ne zna, i ako se ne bude učilo, i ako se ne bude ponavljalo, Nači nakon toga, ako tu to ne, ne, ne ispuniš ispravno znanje o akidi, ne ispuniš ispravnim temeljima, i osnovna, znači, onda ostavljaš prostor da ga popuniš sa raznim pogrešnim tumačenjima, koja će te odvest u velike dalalet. Iz početka, početka ta devijacija kreće kao onaj ugao, jel? Kreće malo, malo, malo, pa se onda bude sve veći veći veći, pa zauzmeti u tvome životu, u tvome poimanju, u tvome radu velike velika odstupanja. I toga se muslimana svaki treba čuvati. Ja zbog vremena moramo ovde prestati, uh, prekinuti pa ćemo nastaviti uz alahu pomoć dalje i sljedeće predanje. Subhanak Allahu ma ghamd ešhadu etubu ilejk. La tasal 'anna